Розділ дев'ятий. У Леопольдія першого. Вони все йшли, йшли, а ліс не кінчався. «Куди ми, власне, йдемо?» наважився нарешті спитати Айк. «До царя?» сказав Чорлі. «До якого царя?» здивувався Айк. «До царя звірів Леопольдія першого. Оскільки Орландо має тепер дзьоб, він став начебто наполовину птахом, а в царя Леопольдія Мусить бути інформація про всіх-всіх птахів і звірів. Отож ми і дізнаємось, де зараз Орландо. А заразом і що з тобою робити порадимося? А далеко ще? Та ні, Оно бачиш гора, а вгорі печера, і в тій печері царська резиденція. Вони пройшли ще трохи і незабаром підійшли до царської резиденції. Біля входу в печеру грілися на сонечку двоє тигрів, Двоє ягуарів. Вони подивилися на Чорлі, привітно помахали йому хвостами і навіть не підводячись пропустили у печеру. Як відомо, і леви, і тигри, і пантери, і рисі, і ягуари – всі з родини котячих. А родинні стосунки навіть у звірів – свята справа. Айк і Чорлі зайшли до печери. На царському троні – під першу велику гривасту голову лапою дрімав старий облізлий лев. Золота корона скособочилася і з'їхала йому на ліве вухо. Айк і Чорлі перезернулися. Якось незручно будити царя. Аж тут цар розплющив одне око, глянув на них і хрипло з просоння рикнув. «Привіт!» «Здравствуйте, ваше левство, ваше Львівство!» Даруйте, не знаю, як до вас треба звертатися, вибачливо проморкотів Чорлі». Ай. махнув лапою цар. Кажи просто, льова, все життя я був просто льова. Я ж царем став недавно, як уже на пенсію вийшов, коли одійшов у небуття, тобто здох цар Леополь 912. Раптом виявилося, що я єдиний його прямий спадкоємець. Начепили мені корону і посадовили на трон. Воно мені ото треба під старість, я вас питаю. Сиди і вирішуй, що робити з отим багатонаціональним звірячим народом. Хтось когось обдурив, хтось когось з'їв несправедливо, проковтнув не того, кого треба. «Сам я давно вже м'ясного не їм, зубів нема!» «От, ставна щелепа, дивіться!» Цар виняв з рота, показав ставну щелепу і сховав назад. «На кефірі сиджу, на манній каші!» Ха! «Та ще й дев'ятсот тринадцятий, уявляєте, ви що!» «Поміняв я Леопольда на Леопольдія!» І став Леопольдієм першим. Але й до Леопольдія не звик. Люблю, щоб мене льовою називали.